Du lytter til Radio 24-7. Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregård og Marie-Louise Toksvind. Lige var to 11-skifter. 2-11, lige var to 11. Prøv lige at forstyrre på den. De, de der, for det er fra Møllerens Blas nu. Kom. Skal vi tage fra dem? Lige var to 11-skifter. Ja, vi tage fra dem? Kom. Allerede nu ved jeg godt, at der vil være lyttere, som er ved at kaste op. Skal vi nu tale mere om den der... Tibet sag om i Københavns politi, om den kinesiske præsident og besøget i 2012, og hvor er det dog uendelig kedeligt. Hvis man har det sådan, så kan man bare slukke for radioen. Øh, fordi det skal vi i dag. Vi har faktisk sat en hel time af til at prøve at afrunde denne her store øh, kommissionsundersøgelse, som vi jo fik beretningen øh, på øh, umiddelbart før jul. Til det formål, der sidder her i studiet ud over mig og Dan Bjergård, journalist Sebastian Abrahamsen fra Information, som er vel nok den skreven journalist, som har dækket sagen allermest intenst. Jeg gentager lige, jeg har sagt det før set igen. Hvis man gerne vil vide noget om den her sag, skal man bare læse Sebastian Abrahamsens artikler <laughs> fra Information. Velkommen. Tak skal du have. Derudover har vi besøg af Hans Engel, som jo normalt optræder i rollen som politisk kommentator, men jo har øh, en fortid som justitsminister, og derfor har sagt ja til at komme og gøre os en lille smule klogere på, hvordan tingene egentlig foregår inde i sådan et ministerium. Fordi det meste af, hvad der egentlig foregik på gaden, da den kinesiske præsident var i København i 2012, det har vi rimelig godt styr på. Det er beskrevet i detaljer også i det her program. Men en af de ting, som efter kommissionens beretning og alle de her afhøringer, vi har hørt osv., bliver ved med at undre mig, det er, hvordan i alverden kunne det tage over tre år, før man opdagede, at der lå en ordre, som var formuleret skriftligt i et dokument, som var tilgængeligt hos Københavns politi. Det er en af de ting, jeg har svært ved at forstå, efter øh, vi har fået kommissionens beretning. Men for lige at opsummere. Kommissionen blev nedsat af daværende justitsminister Søren Pind øh, i efteråret 2015, efter at man havde fundet denne her operationsbefaling, hvor i der stod ret direkte, at politiet skulle sørge for at sikre, at demonstranter i København ikke kunne ses fra cortesien, når præsidenten kørte gennem byen. Det lød sådan her. Det fremgår af operationsbefalingen for statsbesøget, at politienhederne skulle sørge for, at eventuelle demonstranter ikke kunne ses fra den kinesiske præsidents cortesie. Forløbet har blandt andet resulteret i, at Folketinget gennem længere tid er blevet bibragt oplysninger, som nu ser ud til at være urigtige. Derfor har jeg besluttet, at der nu nedsættes en undersøgelseskommission, så alle dele af det samlede begivenhedsforløb i sagen kan blive klarlagt. Det er mere end to år siden, og nu øh, efter afhøringer af knap 70 vidner, så har vi fået øh, en beretning på mere end 5.000 sider. Dan går, da den kommission blev nedsat, og nu skulle alt det her kugle graves, kan du huske nogenlunde, hvad du sagde? Nej, jeg er sikker på, at du kan huske det at det kan jeg godt. Nej, jeg tror, jeg sagde noget i retning af, at øh, det formentlig var noget, hvor der ville gå øh, to-tre år, og så vil man øh, flytte et par i politiet, og alle vil sådan set glemme, hvad det egentlig det hele handlede om. Substansen i det. Hans Engler, man nedsætter sådan en kommission, det sker jo trods alt ikke hver dag. Hvad forventer man så, når man sidder kigger på det udefra? Jeg kommer lidt an på, øh, når du siger mand, altså, hvis det er Søren Pind, og det er regeringen på det her tidspunkt, så handler det jo nok om, at øh, der har været skabt alvorlig tvivl om hele forløbet. Der sidder en minister og hans ministerium, øh, givet forkerte oplysninger til Folketinget og så, videre, så videre. og så det vil sige, deres overvejelse vil være. Da det her er en sag, der er foregået på et tidspunkt, hvor vi havde en socialdemokratisk regering, øh, socialdemokratisk og der ikke er nogen af venstre -regeringens, der rigtig har noget i klemme, så lad os, lad os få en dommer til at kigge på det her. Så går der et år eller to med det, og så finder vi ud af, hvad der er sket, og muligvis, er det ligger der noget hos politiet og noget, og muligvis kan der også være et politisk ansvar, men øh, det får vi så alle sammen øh, undersøgt. Så altså, de her undersøgelsesdomstole nedsættes jo også nogle gange for at komme helt til bunds i sagerne, man køber sig tid, man øh, gør det uvildigt. Altså, det ligger ikke længere, det er ikke længere departementet, der skal sidde med det her. Og samtidig så lukker det også af både for medierne, og det lukker af for, for den politiske debat. Medierne har ikke så meget at skrive om, fordi når først øh, domundersøgelsen går i gang, så foregår det hele der under de her forhold, og i Folketinget, der kan ministeren hver gang, der bliver stillet spørgsmål og henvise til, at øh, øh, under henvisning til, at der på den og den dag er nedsat denne her domundersøgelse, så er jeg ikke i stand til at besvare spørgsmålet. Punktum færdigt. Hvis nu man er sådan en som dig, der kender Slotthold, men indefra, øh, hører, at nu nedsætter man en kommission for at grave dels er der givet ulovlige ordre i Københavns politi, har der været en påvirkning fra andre myndigheder, og har man bevidst eller ubevidst givet urigtige oplysninger til Folketinget. Sidder man så og imødesætter det med stor spænding, nu får vi det hele afdækket. Nu finder vi ud af alt. Ja, altså nu kan du sige belært af erfaringen fra de seneste år. Der kan man sige, øh, hvis vi går tilbage til øh, alle beretningers konge, nemlig tamilberetningen fra 1993. Der var den daværende Holstrands lidt ned og vende hver eneste sten. Og han kunne gøre det, og han kunne udgive en beretning, hvor han også selv foretog, foretog en bedømmelse af, om nogen havde fejl og forsømmelser og den slags. Vi skal bare huske på, at på det tidspunkt, hvor termiltagen den øh, foregår, der øh, gav man fra Folketingets side nogle helt andre instrumenter til at kunne lave den her type undersøgelser end det, man har i dag. Fordi dengang var det en holstretstormer, og det stod utrygteligt i kommissoriet, at hans opdrag var at uh, tage stilling til, om som der stod, nogen i offentlig værv og tjeneste, havde begået fejl eller forsøgelser. Senere hen, der ændrede vi lovgivningen, og jeg siger, at Vifa var selv med til det, øh, og det var blandt andet øh, under indtryk af, at, at var retsgaranti osv. Så videre, så videre, var det i orden i termilsagen, og var man ikke kommet for tæt på at lave en domstol? Var det ikke en domstol, der dom. Og der valgte man så øh, den form for undersøgelser, som vi kender i dag, som er langt sværere, end der var dengang. Fordi man kortlægger nok et forløb, men du har ikke dommer, som på samme måde går ind og, og præciserer, om de mener, der har foregået fejl og forsøgelse. Det kan godt nærme sig temaet, men de kan ikke sådan afsige en, en, en dom. Og det gør jo et eller andet sted, at øh, hvis du ser på den seneste række af, af de her undersøgelser, så har de på en eller anden måde stået sværere. Altså, det, der er ikke, man har ikke skåret ind til benet, og, og jeg må sige, at øh, man besluttede sig for at nedsætte til kommissionen der var min første tanke, at med der ligger noget skriftligt, hårde, hard evidence på bordet det ene og det andet, så tror jeg, at der har været et forløb. Det sandsynlige forløb er, ej, hvor er vi imponeret over, at Kinas præsident kommer. Hold da ferie. Det, her, det er en rigtig stor sag Der er enorme erhvervsinteresser Der er international prestige. Man laver en eller anden stor kommandogruppe Hvor en række af de centrale ministerer Fra statsminister, udenrigsminister, justitsminister Handelsminister, økonomi osv. videre er samlet Og dermed også deres embedsmænd Og så er der det sikkerhedsmæssige Politi, efterretningstjenester og det hele ikke? Så der har synspunktet jo været At det her det skal være en succes Det skal være en bragende succes Og vi ved at kineserne, de er følsomme de, det der med Tibet og sådan noget, det er no-go. Øhm, så derfor min fornemmelse var, at de har siddet der, alle embedsmændene og sagt, at det her skal være en succes, og vi må gå så langt, som vi kan, for at sikre, at der nu ikke bliver store demonstrationer, eller Dalai Lama, han pludselig står midt i det hele, og der sker noget, som skaber dårlig stemning. Øhm, men om der dermed også var overtrådt nogle regler, grundlov eller andre regler, øh, var lidt... Altså jeg regnede sådan set heller ikke med, at der rigtig kom det store ud af det, fordi alle de embedsmænd, der var involveret på topniveau, de simpelthen får profet til, at de sidder og holder et møde, hvor de siger, det kan godt være, at grundloven siger nogen ting, men altså, nu har vi besøg af en af verdens mægtigste mænd, og der kan, det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke, have det ved, at han taber ansigt, og kineserne bliver rasende. Vi taber ordre for et milliardbeløb, fordi der står nogen og efter med nogle flag. Det kan vi ikke. Det havde jeg ikke regnet med. Sebastian Abrahamsen, det vi jo har lært af at sidde og høre alle afhøringerne og, og gennemgå materialet, det var, at øh, der i hvert fald var politifolk i Københavns Politi, den, ham der ledede hele operationen, mm. som øh, ligesom blev ansvarlig for, og det siger øh, kommissionen jo også, var ansvarlig for, at man valgte at skærme <coughs> demonstranterne sådan, at præsidenten ikke skulle se dem og blive ubehagelig til mode. Fordi... Ja, han havde det operative ansvar for politiets indsats under besøget her. Ja. Og, og vi har jo set billederne, hørt forklaringerne, hørt lydfilerne af, at ja, man forhindrer demonstranterne i at blive set. Og som det er også blevet sagt af en af vidneafhøringen, det giver jo ikke mening at demonstrere for noget, hvis dem, du demonstrerer mod, ikke kan se dig, hvis mm. du står et helt andet sted. På alt det andet, alt det, der handler om, dels var der andre, der fik Københavns politi til det, og hvorfor skulle det tage så lang tid at finde ud af, hvad der egentlig var foregået? Er vi egentlig blevet klogere på det? Ja, det er jo to spørgsmål i virkeligheden, altså der, kommissionen konkluderer ikke, at der har nogen, der har sagt direkte til Københavns politi, sådan her skal det foregå, det, præsidenten vil ikke se demonstranter. Men kommissionen går alligevel relativt langt i at beskrive, hvordan der er blevet lagt sådan et indirekte pres på politiet fra Udenrigsministeriet og PT, som jo havde møder med den kinesiske ambassade og repræsentanter for det kinesiske styre, og de viderebragte ligesom hele tiden oplysninger til Københavns politi om, at de her kinesere var altså meget, meget ømtålige over for, øh, for meningstilkendelser og kina-kritiske demonstranter, øh, som demonstrerede for fri Tibet og øh, den her Falun Gong. organisation, der hedder Falun Gong. Ja. Øh, så kommissionen konkluderer ikke, at det var udenrigsministeriets eller PTs skyld, men skriver stadigvæk, at de har bidraget til en stemning, som gjorde, at Københavns politi udførte de her ordre og opførte sig, som de gjorde. Men, Så det er men, blevet klogere på. Men alle Udenrigsministeriets folk, der er blevet afhørt fra den daværende departementschef over øh, den daværende ambassadør i Kina, mm. til alle andre, vi har hørt fra Udenrigsministeriet, vældig mange, de har jo alle sammen sagt, at vi har ingen kontakt med politiet. Vi taler slet ikke med politiet. Vi, vi har ingen instruktionsbevøjelse over for politiet. Det er også, hvad man har svaret, når Folketinget efterfølgende har spurgt, hvad har Udenrigsministeriets rolle været. Så har man bare svaret, at alt, der handler om politi og sikkerhed, det hører under Justitsministeriet, det har ikke noget med at gøre. Mm. Omvendt så, så er der en mail, som sidder fast i hovedet på mig, nemlig en mail, som er skrevet efter, at den daværende departementschef Claus Grube har haft et møde med, med en højstående kinesisk minister lige inden besøget. Og kineserne har, som alle de andre kinesere, der har talt med danskere i det her forløb, vi er meget bekymrede for, at der skal komme demonstrationer, manifestationer og noget, som kan være øh, intimiderende på nogen måde for os. Det er meget, meget vigtigt for, at det bliver en succes, at vi ikke oplever den slags. Og når man holder sådan en møde, så skriver man efterfølgende en slags referat, hvor man gengiver, hvad sagde kineserne, hvad sagde jeg. Og i mailen fra det møde, mailreferatet, der står der, at med hensyn til spørgsmål i relation til sikkerhed, havde departementschefen selv bragt statsmødighed op i de kompetente nationale forer, og henledt relevante myndigheders opmærksomhed har på, herunder politi og Justitsministeriet. Hvordan harmonerer det med, at man siger, vi overhovedet ikke kommunikeret med hverken Justitsministeriet eller politiet om det her? Jamen, det er jo svært at blive klog på, fordi vi kan ikke se, at der har været den her direkte kontakt, så vidt jeg husker i hvert fald, mellem Udenrigsministeriet og Københavns Politi. Men Udenrigsministeriet har jo været i løbende kontakt med PET, som så har været i løbende kontakt med Københavns Politi, og det er nok gået meget den vej rundt, Uh, og derudover har der også været møde i uh, det her embedsmandsudvalg, som vi ikke rigtig kan få indsigt i, hvad der er blevet sagt præcis på det møde. Men det er jo sådan en møde, hvor uh, både Claus Gruppe for Udenrigsministeriet og uh, Departementchefen for Justitsministeriet og flere andre ministerier mødes for at drøfte, hvad der er på dagsordenen i de næste par uger. Uh, men men der... der bliver ikke skrevet referater, og der er ingen, der kan huske, hvad der er blevet talt om? Nej, jeg husker det i hvert fald, jeg husker det som om, at der er et referat, som vi ikke har set, eller noget i den stil, referat, som bliver ændret, faktisk. Øh, men jeg er lidt i tvivl om præcis, hvad det er, der, der kom ud af det møde der. Jeg tror ikke, at det står... Det er ikke noget, der har været fremme i kommissionen, i hvert fald hvad det er, der er blevet sagt på det møde der. Og det er heller ikke nogen, som kan huske, hvad der er blevet sagt, så det, det er rigtigt. Øh, og med hensyn til spørgsmålet om, hvorfor det skulle tage så lang tid, før det kom frem, øh, der er der nok to svar i virkeligheden. Altså... Den ene forklaring findes inde i Københavns Politi, hvor nogle ledende politifolk jo har simpelthen tilbageholdt den her viden og øh, med vilje vildledt altså i de svar, de har givet, som skulle bruges i Folketinget. Øh, mens der er flere andre ledende politifolk, som så har dækket over, at den her ordre fandtes. Altså, der er mange, der har haft kendskab til den. Ikke kun de her to, som har fået ansvaret, men også flere andre, øh, som så slipper for kritik i, i kommissionsberetningen. Så det er den ene del af det, at nogen simpelthen har dækket over, at den her ordre fandtes. Den anden del af det har så at gøre med måden, som de her svar bliver sendt fra Københavns Politi til Folketinget på. Det går jo igennem, på den måde at, eller på det tidspunkt foregik det på den måde, at øh, de ansvarlige for det her besøg talte med de ledende betjente, der nu havde haft med besøget at gøre. De svarede så, hvad der var foregået på dagen til dem. Det røjser op i ledelsesekretariatet i Københavns Politi, gik derfra videre til Rigspolitiet, og derfra videre til Justitsministeriet, hvorfra det så gik videre til Folketinget. Så det er sådan en lang kæde, det går igennem, hvor der ikke rigtig nogen steder bliver kvalitetssikret, eller i hvert fald tjekket, om det, der står i svarene, nu også er rigtigt. Det har flere af dem, som har afgivet forklaring til kommissionen, jo sagt, at det, som de mest var opmærksom på i deres sagsbehandling, det var sådan set, om der var noget, der stak ud, eller, eller om der blev svaret fyldesgørende på spørgsmålene, sådan rent sprogligt, altså var der, var der svaret på siden. Vi er i gang med en særlig udgave af Politiradio, som handler om konklusionerne i tibet kommissionens. Arbejder og i studiet er Sebastian Abrahamsen fra Information, som vi lige hørte, Dan Bjergård og så Hans Engel, tidligere justitsminister og meget andet. Mit navn er Marie-Louise Hans Engel. Hvis et medlem af Folketinget stiller spørgsmål til justitsministeren om, hvordan politiet har ageret i en konkret sag. Og det sker her. Formanden for Retsudvalget spørger nærmest samtidig med, at præsidenten rejser ud af landet. Bliver der stillet spørgsmål ind til justitsministeriet? På det næste ordførermøde vil vi godt lige have svar på de her ting. Hvad er så Justitsministeriets mulighed for at finde ud af, hvad der faktisk foregik? Det typiske vil jo være, at øh, spørgsmålet stilles skriftligt, enten direkte eller, eller gennem Folketingets retsudvalg. Og så glider det ind i, i, i, i Justitsministerens, ind øh, i hans sekretariat eller hendes, øh, og... Øh, så rører det igennem systemet, departementchef, afdelingschef og kontorchef osv., og så vil det være det fagkontor i, i ministeriet, som har med tingene at gøre, det vil så typisk være det, der hedder politikontoret, øhm, som, øh, som står for udarbejdelsen af, af et svar. Og det svar øh, får ministeren, kan man sige, lagt ind i, i færdig form. Altså, øh, og så, kan man, så kan ministeren vælge at sige, der er noget her, jeg ikke lige synes, og jeg vil godt lige, og jeg vil gerne have en nærmere orientering, osv. Du kan også nogle gange, altså hvis det er nogen sager, der kan der så også komme nogle forberedende notater op, hvor, hvor ministeriet lige gør opmærksom på, at i forbindelse med det spørgsmål, er der de her, de her, de her de omstændigheder, osv. Og, og, øh, og derefter så... Øh, Skrives det færdigt, og så sendes det over til øh, Folketinget. Altså, det typiske vil jo være i, i de her sager, at, at justitsministeriet... eller jeg vil da sige, at vores, vores centraladministration er jo bygget op på, at øh, alle led i kæderne kan stole på hinanden, kan stole på de oplysninger, man får. At man lægger til grund, selvfølgelig lægger justitsministeriet til grund, at de oplysninger, der kommer fra Københavns politi, de er korrekte. Og at den, øh, skal vi sige... Øh, den tætte behandling, der skal være svaret, at det, er, at, det er, at det er gennemgået i Københavns Politi. Du kan også gøre det, det gjorde jeg både som justitsminister og forsvarsminister, at hvis der i departementet nogle gange var tvivl om, Ja, altså okay, nu har forsvaret indsendt en lang indberetning om, der er sket en eller anden ulykke, eller politiet har indsendt en eller anden indberetning om, at så har der været ballade i forbindelse med noget Tibet og Kina, så, så gør man det her, så, så får man en lang redegørelse fra politiet, og så sender ministeren den over til Folketinget, der står, at jeg har i henhold til spørgsmål sådan og sådan, og sådan har jeg fra politidirektøren i København modtaget vedhæftet redegørelse. Jeg kan mig til svaret. Er det sådan så en man lige... Altså, jo, men derved, kan, du sige, altså, kan du sige, der er, er ministeren i en situation, hvor du sørger for, at Folketinget får svar på det spørgsmål, der er stillet. Men du trækker ikke sagen helt ind til kroppen af dig selv. Altså, du får ligesom signaleret jo jo, altså, nu har jeg fået en lang redegørelse, men, men jeg som minister, altså ikke, jeg har ikke begyndt at sidde og gennemgå alle detaljer i det her, om det er jo også fuldstændig korrekt, og om detaljerne er i orden og så videre, så du lægger ligesom en vis, du, du bløder lidt ministeren svaret op i, i det her. Svaret afgives, Folketinget får svar på det, de har spurgt dig om, men, men det er ikke ministeren, der der foregiver igennem besvarelsen, at han eller hun har, har siddet i detaljen og, og, og, og gået ind i det her, i det her svar. Men man, man får faktisk fornemmelsen, når man hører, nu hørte vi jo alle de her mange, mange mennesker afhørt, helt fra politikommissærer, og folk, der har været på gaden under besøget i uniform, til departementschef og tidligere ministre, hele vejen op igennem systemet. Og, og der var meget, vil du ikke give mig ret, Sebastian, meget stor forskel på, hvordan man svarede og hvordan man udtrykker sig. Jo. Altså politifolkene, de, de taler meget, meget konkret. Altså, så, så stod jeg der, så sagde han det, så husker jeg det. Så det, det, det de forholder sig taktisk til deres opgave, kan man sige. Mm. Der, der kom typisk en anden afstand, nogle flere ord på, når vi var, og, og det blev lidt mindre håndgribeligt, når vi kom op i departementerne. Og det, det fik i hvert fald mig flere gange til at tænke, hvis man sidder i, i Justitsministeriets politikontor, som jeg er dem, der så ekspederer de her sager, og der kommer spørgsmål om... Øh, hvordan og hvorledes har, har politiet ageret ved den her lejlighed. Så kan vi se, at de første svar handler om, at Justitsministeriet har ikke været involveret i planlægningen af det her besøg. Jamen, det var så faktisk heller ikke det, der blev spurgt om. Er embedsmændenes opgave at finde ud af, hvad der er sket nede i Københavns politi, nede på Christiansborg Slotplads, da den kinesiske præsident kom kørende, eller er opgaven at sørge for, at øh, ministeren ikke skal kunne belaste sig af det her? Ja, det kan også være noget midt imellem, og det er jo at kunne give Folketinget et svar på det spørgsmål, der er stillet. Men at gøre det på en sådan måde, at ministeren og ministerer ligesom får tilkendegivet, at at det vi kan, det er at videreformidle Københavns politisredegørelse i den her sag, men vi begynder ikke at sidde og foregive, at politikontoret eller ministersekretæret eller andre har foretaget nogen selvstændig efterforskning. Og så er det selvfølgelig også, som jeg siger, et udtryk for, at uh, man tager udgangspunkt i, at de svar, der kommer fra Københavns politi, øh, er blevet øh, gået grundigt igennem af øh, politiet. Det er politiets og politiledelsens ansvar, når det sendes over til departementet og, øh, det må man lægge til grund. Altså man sidder... Udgangspunktet er ikke i politikontoret. Når nu har vi fået en redegørelse for politidirektøren i København. Det er sikkert delvis forkert, og det, det, det kan vi ikke rigtig stole på. Vi må jo i gang med selv at lave en undersøgelse. Altså det er jo ikke det, samarbejde bygger på. Og politiet vil jeg så sige... Og det gælder i det hele taget for underliggende myndigheder i forhold til de store, øh, til de store ministerområder. Altså der, hvor der er den store, komplicerede administration. Der er, de, der er det typiske jo, at de underliggende myndigheder, tager det meget alvorligt, når der skal afgive svar til Folketinget. De kan imellem blive meget trætte, hvis der bliver stillet 500 spørgsmål om det samme, og man kan se meget af det, drilleri og noget af det bygger på, at folketingsmedlemmerne ikke har givet at sætte sig ind i, hvad det handler om, eller de stiller totalt idiotiske spørgsmål, ikke? hvad der også sker nogle gange altså fuldstændig ude i hamten. Ikke? Øh, men generelt, når vi er inden for, det, det for alvoresområde, så, så tager de underliggende myndigheder det meget alvorligt, og nogle gange tager de det mere alvorligt en, en typisk minister, og nogle gange også det, hvor meget det gør, fordi altså ministerne ved jo godt, at det er Karl Børre over i Folketinget, der har stillet det der spørgsmål, og altså, det kan vi, vi kan ikke sidde og bruge tre års værk på, og, og, fordi han nu gerne vil have, at vi skal lave en doktordisputat, som et eller andet, ikke? Øh, men, men det er klart, man står til ansvar, ministeransvar, det skal være sendt færdigt, det skal være ordentligt, det skal være underbygget, og, og jeg må sige, mine erfaringer for, for ganske mange år, det, det var at når, øh, uanset om det var politiet, eller det var forsvarskommando eller andre, altså, de gjorde noget ud, af de svar, de leverede. Altså, de sad ikke bare og sendte noget ind, og nogle gange synes jeg, at det var dybt imponerende, og i virkeligheden lidt, lidt, lidt ærgerligt, at de havde brugt så mange kræfter, som kunne være brugt på andre ting, end at skulle sidde og besvare spørgsmål, der var nogens udkommende, <coughs> Måske ikke lige ramte skiven. Vi hørte ved en afhøring, som... Der, der synes jeg, da vi rejste os lidt op i Stone Sebastian, da vi sad ud i de der lille lokaler i Buding og hørte alle afhøring. da tidligere udenrigsminister Ville Søvndal blev afhørt. Ja. Øh, der siger han... Fordi han bliver ligesom alle andre spurgt til, jamen, da de første historier om, hvad der har foregået mellem politi og demonstranter, de kommer jo allerede inden præsidenten har forladt København. Ja. Der har vi de første mediehistorier. Og så siger Ville Søvndal, at for ham, da han hørte de her historier var det jo åbenlyst, at der var begået grundlovsbrud på gaden i København. Mm. Er, det, er det nogenlunde præcis jo, til? det Jo, det vidste han nærmest med det samme. Det var det. han klar over. Uh, og han blev så også spurgt ind til, men hvorfor du sad jo i regeringen, hvorfor sagde du ikke noget til justitsministeren for eksempel? Eller, men, at det mente han, det var her i hans altså. Det, det vil han helst ikke blande sig for meget i. Når han sagde, at, at han havde jo ikke kompetence til at nedsætte en kommission. Mm. Men, men hvis man som minister i en udenrigsminister i en regering synes, at der er begået åbenlyse lovbrud, grundlovsbrud. Øh, er man så ikke forpligtet til at gøre noget ved det? Jo, det er han da i allerhøjeste grad. Altså, jeg, jeg, jeg fulgte det også også gang og jeg var meget overrasket og tænkte, at det er Ville, Ville Søvndal, altså det er... Det er jo helt ude i hamten, det han står og siger, ikke? Fordi øh, vi skal huske, at som udenrigsminister, at han jo også underkastet ministeransvarsloven. Og hvis du som minister bliver opmærksom på, eller gjort opmærksom på, at der er foregået grundlovsstrid ting på andre områder, så er du jo som, som nummer tre i regeringen, som han sådan set var, og medlem af regeringens koordinationsudvalg, og medlem af det allerhelste, nemlig der, hvor kun de tre partiledere sidder i regeringen, der er han jo fligtet, forpligtet til at tage det spørgsmål op. Altså, hvis, hvis, hvis han... Øh, og nu kan man sige, at det var ovenikøbet ikke noget, der lå meget, meget, meget fjernt, fordi det handlede sådan set om et udenlandsk statsbesøg i Danmark, og som man at gå ud fra, at udenrigsministeren har en vis interesse i. Uh, I hvert fald var hans egne embedsmænd i betydeligt omfang involveret. Så burde han jo have været gået til statsministeren og sagt... Uh, det, der har foregået der, det er efter min opfattelse klokklart grundlovstridet, og, og jeg mener, at vi må have en undersøgelse. Jeg må også som udenrigsminister forlange at gennemføre sådan en undersøgelse på det der område. Det ville ikke have været fuldstændig skævt, og, og det der med, at han siger, at det synes han ikke er kun, det var det andet ministerområde, det har sådan set ikke noget med sagen at gøre, for han er, han er medlem af en regerings ledelse, der har et ansvar. Og jeg undrede mig faktisk over, at han slap så billigt, som han gjorde i det der forløb, fordi her taler vi ikke bare om sådan et moralsk-politisk ansvar, det er også et juridisk, meget juridisk, konkret ansvar han sad med der. Øhm, så det var det. Men, men øh, man kan jo sige, nu, nu sagde du før, hele undersøgelsen er sådan noget her. Der kommer spørgsmål fra, fra Folketinget. De kan være mere eller mindre irriterende. De kan være mere eller mindre træt Det vi ved i den her sag, det er, at, at Justitsministeriet, som fodrer deres minister med de svar, han skal give Folketinget, de stoler som udgangspunkt på de meldinger, de får fra, gennem alle de her mange led fra Københavns politi. Det er jo også i en ideel verden et, et dejligt tillidsbaseret system. Der var bare det ved det, at svaret for Københavns politi lød, at der ikke var givet nogen general instruks. Sebastian, kan vi sige, at det passede ikke? Ja, det kan man jo sagtens, faktisk. Altså, vi, har, vi ved jo, at den skriftlige ordre fandtes i hvert fald, hvor der stod, at demonstranter skulle ikke have lov at komme til syne, øh, og nogle steder stod der også, at, at bandere ikke måtte kunne ses og sådan noget. Øh, og vi har også hørt øh, flere afhørte sige, at det var... Det, som der blev briefet om, altså inden besøget, at øh, indsatslederne i politiet fik at vide, at det er sådan her, vi kommer til at gøre det. Så og, det må man jo sige, er en generel instruks. Og, og hvis vi så ser på forløbet fra, fra præsidenten var der i juni 12, og de første spørgsmål kommer, så er der et, et samråd i august måned. Men efter da, så er der stribevis af, at der er klagesager, der bliver anlagt. Der, er, øh, flere, der kommer flere billeder frem øh, i pressen af ting, der sker ude på gaden politiet siger for eksempel, at vi ikke har ikke taget nogen tibetanske flag fra nogen, pludselig finder man på station Armer nogle tibetanske flag, som jo kommer et eller andet sted fra. Der er ligesom, og der er masser af henvendelser, især fra den øh, gruppe, der hedder Støtteforening for Tibet, Støttekomiteen for Tibet, for mm, ja. Tibet, som fodrer ministeriet med, med faktuelle oplysninger og videoklipper og alt muligt andet. Er der på et eller andet tidspunkt i sådan et forløb, vil det så være rimeligt, at nogen tænkte, hmm, det lyder lige godt mærkeligt, at Københavns fastholder, at der ikke har været sådan en ordre? Ja, det kan man godt sige. Altså det typiske er jo, at når Sager giver ledning til uh, rigtig meget mediestøj og alle mulige skriver og henvendelser og, og der er fokus på det, så begynder man jo, altså det er jo ikke sådan, så er Justitsministeriet i Slottsomsgade nummer 10, det er jo ikke sådan, at det er fuldstændig afsondret for den øvrige verden, og man lever på sådan en planet, hvor man slet ikke følger med i, hvad der foregår nogen steder. Altså, det, det gør de jo, og, og der vil det typisk jo være, at en minister, departementchef, ministersekretær, politikontor, afdelingschef, en eller anden, vil sige, at der, der er et eller andet her. Der er noget, der, der ikke er helt, som det skal være. Bør vi ikke lige kigge? Bør vi ikke tage et møde? Bør vi ikke kalde på politidirektøren? Bør vi ikke osv.? Og, og, og, og så, må man tage, så må man tage en grundig uh, snak om det. Altså, jeg har oplevet i mine år som justitsminister flere gange sager, hvor, hvor, hvor helvede brød løs ikke, i, i sager, om, øh, som også involverede politiet. Ikke? Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, der havde vi en sag, hvor, hvor en tidligere Mossad-agent i Israel, han er udgavet en bog... Øh, fordi han var blevet sur på Mossad, og øh, var blevet smidt ud. Så skrev han en bog, og der fortalte han sig levende om, med al den tid, han havde arbejdet for Mossat i København, hvor han havde haft et underligt samarbejde med Københavns politi og efterretningstjenesten, som sørgede for, at hver gang der var statsløse palæstinenser, der rejste ind i Danmark, så blev de lige forsinket lidt ud i lufthavnen, mens politiet tog kopi af deres papirer, og de blev så sendt videre til Mossat. Det kan man sige, det var ikke sådan en helt i overensstemmelse med nogen form for dansk lovgivning, den sag gav jo anledning til, kan han være forestille sig, enorm ballade. Og der var vi, sagen kan være ligegyldig i dag, men der var vi jo nødt til i ministeriet at holde et antal møder med ministeren, altså mig selv, deltagelse, departementchefe, efterretning, politiledelse, jurister, kronjurister osv. osv., inden vi kunne gå ind og besvare spørgsmål, fordi Folketinget gik jo fuldstændig i koma og sendte jo. Jeg ved ikke, hvor mange spørgsmål. Så når der er nogle af de der sager, så vil det typisk jo være, at man siger, okay, altså vi bygger jo på det, vi har fået fra politiet, vi stoler på det, vi får, men omvendt må vi sige, at der er så mange andre øh, yderligere oplysninger, der fremkommer i medierne og på andet vis, at øh, vi er nødt til nu at, øh, at gå bredere ud. Og det, det er det, parlamentet er også nødt til for at beskytte ministeren. Fordi der er jo også der, man kan komme i den situation, at der rent faktisk konstateres, at ministeriet konstaterer, der har afgivet forkerte svar. Og der er det en meget, meget stor fordel, at det er ministeren selv, der kan at retsudvalget om. Jeg må desværre meddele, at de svar, vi har givet sådan og sådan, er ikke flyldskørende, og at det ikke er noget, der kommer fra andre. Men, men Hans sagde, kunne det så være en fordel, fordi du sagde tidligere, det her med, at når kommissionen går i gang, jamen, så kan politikerne gå ind og sige, at der er en kommission i gang, så vi kan ikke udtale os om de her specifikke ting. Uh, kunne man så have forestillet sig, at det kunne være en fordel for Justitsministeriet, man har nedsat den her kommission tidligere, fordi nu, vi hører jo alle de her ting, der kom frem, da pressen begyndte at grave i det. Hvis man nu havde nedsat den her med det samme, så kunne det være, man kunne have lukket for, for nogle af de ting, der kom frem. Jamen, det, det, det, det, det er et vigtigt spørgsmål, du, du, du stiller, ikke? Fordi, øh, ja, det kunne man så godt, men problemet er jo, at disse dommerundersøgelser, de koster en... Vindmølle. Altså det er jo, de varer flere år, de koster millioner, og du er ofte i en situation, der kommer ikke rigtig noget ud af det. Det skal være sager af meget betydelig rækkevidde. Det skal være sager, som er meget alvorlige, eller hvor der er alvorlige principper, eller der har været menneskeliv, eller der har været det ene eller det andet. Eller sager, hvor du kan tale om øh, magtmisbrug eller andet. Ikke? Og det vil sige, at denne her sag... Mit gætte er, fordi så meget må jeg sige, kender jeg jo ikke Tibet-sagens forløb og, og heller ikke fuldt Tibet-kommissionen helt så meget i detaljen. Men min fornemmelse vil være, det kan være, at du kan supplere på det, men min fornemmelse er, at man formentlig et langt forløb har tænkt altså, herre, vi. nu har vi besøg, altså, skal vi ikke os over, at uh, Kinas mægtige, næstmægtigste mand er på besøg i landet, og det er stort, det her, det er, det er helt oppe, og kongehuset er med, og det hele, det klinger og kører, og så altså, at det, det er det her ikke lige bakatel nok, fordi der er nogen, der ikke lige har fået lov til at stå med nogle flag. Altså, jeg tror simpelthen, man har vurderet altså så det er det her heller ikke. Og der skal vi huske på, der er jo forskel på nok, hvordan opfattelsen har været på de bonede gulvige departementer og topindelsesmænd og så videre. Og så politiet, fordi problemet, problemet for politiet er altid, at det er der, hvor alle andre skal læse noget af, og andre ikke kan løse det, og andre kommer til kort osv. Det er altid det, at politiet sidder med det konkrete. Altså, politiet kan ikke klare sig med ord og notater osv. Det er dem, der er ude i marken, ikke? Og derfor har politiet selvfølgelig taget det her på en mere, formentlig mere alvorlig, mere håndfast og en anden måde. Og derfor er deres, de fejlgreb, der har været her, forkerte orienteringer, falder jo så tilbage på dem. Men jeg er da ikke et sekund i tvivl om, at i hele resten af systemet, der har opfattelsen været... altså... Det er i Men i tror ikke. du, man har vidst det, når man har siddet og talt om de her ting, og ja. nu bruger vi sådan en cancelis-sprog og taler der om det. Jamen, det, er fuld fuld, sagtens, og det er politiet, der, der står med finder, dem i sidste ende. Du kan da sagtens sige, nu kommer, nu kommer Kinas vigtigste mand her. Det er et fantastisk vigtigt besøg. Det er jo vigtigt, det går godt. Det er jo vigtigt, at vi ikke kommer i en situation, hvor der skabes misstemning. Vi ved, at kineserne er enormt overfølsomme. De tåler ikke noget til bedt og noget af alt det her. Og det må vi altså gøre. Og Det må politiet selvfølgelig tage sig af. Det er jeres opgave. Det er klart, det skal selvfølgelig være inden for gældende regler. Selvfølgelig skal I respektere de spilleregler, der er. Men det gør I jo også. Men det, omvendt så lægger vi meget, meget væk. Altså, det har været den der blanding af... Det er jo også det, du ligesom nævner fra, fra, fra, fra, fra kommissionen. Ikke? Den her blanding af, at på den ene side, så har man jo ikke siddet og sagt, uden statsministeriet, justitsen og alle andre har jo ikke siddet og sagt til politiet, ved I hvad, øh, grundloven, altså, det, det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Du skal det her være en succes. Man har, man har talt med to tunger. Man har talt med den ene tungen der har handlet om, at det hele skulle være en kæmpe succes. Og man må tage de mest vidtgående forholdsregler for det, og så har man med den anden tung sagt, men det skal selvfølgelig være inden for gældende regler, ikke? Det er faktisk... Nu siger du, du ikke har fuldt kommissionen tæt, men det er jo sådan set en formulering, vi har både hørt og læst virkelig mange gange, ikke Sebastian? Hvilken At det her med, at vi vil gøre alt for, men selvfølgelig mm. inden for lovens rammer. Og det er jo ja, også det svarende hele tiden har henholdt sig til, mm. at, at det, det er jo det er klart, at, det, at vi ikke skal bryde grønne Jo, jo, helt klart. Altså, det er jo bemærkelsesværdigt, hvor mange mennesker, der har været chokeret over den her ordre, i det hele taget eksisterede, når der har været så massiv medieomtale af det i tre et halvt år, øh, eller noget af den stil efterfølgende, ikke også? Øh, og ingen kunne simpelthen forestille sig, at der var sådan en ordre, de troede måske, at der var nogle enkelte betjente, der var gået lidt for vidt, men ikke, at den ordre kunne findes. Øh, og, og der må man bare sige, at det er jo det blev mere og mere belastende for politiet at videreholde den forklaring, fordi efterhånden kom det frem, at der var nogle flag, som var, havde befundet sig på en politistation efter besøget. Hvordan må de havnet der, hvis der ikke havde været ordre om at beslaglægge flag? Øh, der kom også nogle lydoptagelser frem, hvor man kunne høre, at der blev givet ordre om at tage de her flag, og at politiet skulle køre ind foran demonstranter i, i store biler osv. Og, så så, øh, og man kan også se i interne mails i Justitsministeriet, at at der kom sådan en stigende mistanke om, at politiet måske gav det fulde billede af, hvad der var sket her. Altså, og der var også nogle embedsmænd, som, som forsøgte at bede politidirektøren der var en politidirektør, uh, Torghild forud om, om man ikke lige kunne sige bare lidt mere, end det han gjorde i den her situation. Ja, i kun i han... der, der, der er en mail, hvor, øh, hvor man spørger, om han, om han ligesom kunne sige, at han havde øh, instrueret eller indskærpet ja. reglerne over for sine egne folk, fordi det ville være godt for ministeren ja. at, at kunne sige det, når han skulle nu, endnu et samråd. At, at der, ville være, der ville det være træls, tror jeg, at formulering var, og mm. skulle, skulle sige det samme igen. Hvis man nu kunne komme og sige, at Københavns politidirektør har også sendt alle sine medarbejdere på kurser i grundloven, og det der med ytringsfrihed, noget, så ville det være godt. Mm. Men igen var det jo ikke et forsøg på at opklare, hvad der rent faktisk var sket. Det var et forsøg på at øh, hjælpe ministeren med at klare sig igennem det her samråd med, med skinnet på næsen. Øh, og så selvfølgelig ville det se godt ud, hvis, hvis politi havde sagt, nu bliver alting bedre. Ikke? Øhm, men det var ikke et forsøg på at opklare, hvad der rent faktisk var sket. Men, men Hans Engel, jeg ved, du skal gå lige om lidt, men her til sidst, er det ikke i, denne, i en sag som denne her, så, så har Justitsministeriet vel ansvaret for politiet. I sidste ende er det vel Justitsministerens mm. ansvar, hvis politiet render rundt og bryder loven. Ja, det er klart. Er der en grundlæggende interesse i at få afdækket eller efterforsket, hvad der er foregået? Ja, ja, altså ja, nej, ja, nej. Altså, det, det der ligger i det er jo, at du har typisk et forløb Der starter med, at, øh, at Folketinget stiller en række spørgsmål Og til at med har bygget Ministeriet på den praksis, man har kendt det altid Og det vil sige, at politiet kommer med indbud Og man afgiver svarene, og det er jo så først hen ad vejen at man, man begynder at blive opmærksom på, det kan godt være, som du siger, det er ikke det fulde billede. Det er et underligt udtryk. Det er, altså, det er ikke det fulde billede. Det er ikke det fuldstændige billede. Men det er fordi, så mange Og det er klart, at i den fase, der begynder jo ministeriet også at få et ansvar for... Øh, at, at sikre sig at de svar som ministeren afgiver at de er korrekte. Altså er det nu at det er vi nu også er nu vi også i bund med det her. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Øh, og det er så spørgsmålet har, har de gjort det de i omfang eller har de satset på, hvis vi nu begynder at lave, at vi sammenkalder til store møder med politiet og vi skal sidde og lave vores egen efterforskning på det der, vores egen interne dommeundersøgelse, så når vi muligvis frem til nogle svar, der kan blive at det bliver meget besværligt, fordi så skal vi til at forklare Folketinget, at, at, at så åbner vi syv døre, og, og så kommer der 20 andre samråd, og til sidst så er det hele meget besværligt. Altså det er jo nogle gange, så behøver man jo i ministerierne, det øje, der hedder, vi har fortalt det så langt vi kunne, det bygger på politiets redegørelse osv., og vi har altså ikke nogen planer om at starte nogen selvstændig efterforskning. Og man kan sige, at da så sagen eksploderer, så er det jo så en Bind beslutter sig for... Så er det en dommerundersøgelse, fordi der har man for længst passeret det tidspunkt, hvor de ministerer selv kan gå ned og, og sige, nu laver vi selv et stykke grundforskning på den sag. Hvis du havde siddet og været chef for Justitsministeriet, <hømmen> været, været justitsminister, og du pludselig står med en sag, hvor der er godt nok ikke en, vi får ikke nogen kritik af kommissionen, men vi kan konstatere, at der har ligget et dokument, som, som ja, beviste, at der var givet en ordre, som jeg gentagne gange er blevet sendt i Folketinget og siger ikke fandtes. Mm -hmm hvor stort det hvor meget brandvildt der falde ned over et, et departement, som du var chef for? Nej, ja, men altså, nu vil jeg ikke sidde og spille heldig, fordi jeg, jeg, jeg tror at i har for Det sig, synes jeg at, er godt at, Nej, altså, det, ja, det, det... Nej, også fordi jeg har selv, jeg har selv som minister siddet i situationen, hvor jeg kan huske, at vi havde nogle meget, meget store sammenstød mellem Københavns politi og nogle kæmpe demonstrationer. Der, der i øh, 80'erne og 90'erne, der havde vi... Der var mange demos i, i København. Og der var store, store sammenstød mellem politi og demonstranter, hvor jeg så i Folketinget skulle afgive svar og redegørelser. Og det gjorde jeg jo selvfølgelig dengang, ligesom senere Justitsminister har gjort det, på grundlag af de redegørelser, der kom fra Københavns politi. Og der var der nogle gange udefra, at, at nogen skrev og nogle henvendte sig og nogle sagde, altså det billede, der fremgår af den redegørelse, du har sendt over til Folketinget, det var ikke det, vi så. Da vi så uh, sammenstødet mellem Københavns politi og uh, hele demonstrationen nede ved Stormbroen i København, der oplevede vi ikke, at det var politiet, der var ved at blive presset i baggrunden. Vi oplevede at politiet uh, havde nogle operationer, der havde det sigt Nu skulle de fandme fange hele, hele holdet og så videre, ikke? Altså, og, og, og der sidder du så som minister, og hvad, der begynder du ikke at sige, nu må jeg have en domundersøgelse, eller jeg stoler ikke på det, den daværende politidirektør har sendt ind. Der skal man over en eller en form for grænse, og hvor den grænse har ligget i Justitsministeriet i forhold til Tibet-sagen, det er meget svært at sige. Altså, hvornår har de i ministeriets top, hvornår har ministeren for alvor, hvornår er han og de for alvor blevet klar over den her sag, den er sgu galt. Det er ikke præcis som politiet siger. Det synes jeg er lidt svært at vurdere. Det, ja. det er jo efter, at, at Torgild Fode, politidektøren i politi, selv finder den skriftlige ordre, som åbenbart har stået i et ringbind et eller andet sted. Der er vi langt fremme. Ja, ja. Det er jo i slutningen af september 2015, tror men, jeg også. Men jeg kan jeg i hvert fald citere den daværende departementchef ved Justitsministeriet, som netop blev spurgt til, hvornår er det, man skal reagere på ja. alt det andet, der kommer. Og hun svarede, at teoretisk set kan man jo godt forestille sig, at der kommer et eller andet frem i pressen, som man skal agere på. Det kan man ikke udelukke, sagde hun. Hun sagde det ikke øh, hjertevarmt og inderligt, men med en vis, kan vi kalde det, ironisk distance, Sebastian. Mm -hmm, ja, men hun sagde jo også, at hun faktisk aldrig har drøftet Tibet-sagen med justitsministeren. Måske i forbindelse med nogle øh, samråd, men det var så også det. Men ikke med nogen af dem, der var jo tre. Hans Engel, jeg ved, at du skal videre i teksten, så du skal gå fra os nu. Men mange tak, fordi Selv du kom. tak. Held og lykke. Tak. Med det videre. Du lytter til Politiradio. Vi er i gang med en øh, særlig udgave af Politiradio, som forsøger at samle op på alt det, vi har lært af Tibetkommissionens arbejde, og den beretning, som vi fik umiddelbart før jul i studiet, er Dan Bjergård, journalist ved Information Sebastian Abrahamsen. Mit navn er Marie-Louise Toxvi Og for at blive glavere på, hvad det egentlig er, embedsmænd skal gøre har vi nu også med os tidligere departementchef Bo Schmidt. Okay. Ja, tak. Øh, udover at du har været departementchef i vældig mange år, så lagde du sådan set også en navn til et udvalg, som for nogle år siden skulle undersøge, hvordan arbejdsforholdene er for embedsmænd. Det var efter, der havde været en række såkaldte skandalesager. Der var noget med en jægerbog. Der var skattesagen om Hale Thorning Schmidt og Stephen Kennock. Der var nødløgnen. Okay. Øh, og I blev så, skulle så for djøft øh, undersøge, hvor pressede embedsmændene øh, er i deres arbejde. Okay. Så, så man kan sige, på begge øh, sider tænkte jeg, at det var meget, meget relevant at spørge dig. Og allerførst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, som jeg lige spurgte Hans Engel, inden han øh, gik fra at spørge et øjeblik siden. Hvis du havde været departementschef øh, okay. i et ministerium, hvor man opdager, at vi igennem mere end tre år ikke har kunne komme til bunds i en sag, og det har resulteret i, at vi har sendt vores minister til Folketinget med forkerte svar. Hvor meget brænde ville der så falde ned fra dig? Jamen altså, det første, det første jeg vil gøre, det var, at jeg vil sørge for, at vi i for Folketinget berigtigede det, som vi har oplyst, som var forkert. Fordi det er, jo, altså, det er jo meget, meget kritisabelt, hvis man ligger inde med en viden om at man fortalte folketinget noget, som er forkert og ikke straks berigtiget. Og det er der jo eksempler på. Øhm, det næste, som du spørger om, nemlig, hvordan vil jeg reagere internt? Jamen altså, det vil nok afhænge lidt af, hvad situationen var. Hvis det som, som i tb sagen som jeg forstår den, jeg kender den kun fra aviserne, jeg har ikke læst beretningen. Hvis det som i tb sagen er noget, noget faktuelt, som man har fået oplyst øh, fra øh, dem, man har spurgt i systemet, at tilfælde politiet, øh, og, og det så viser sig, at det, de har oplyst, er forkert. Øh, så vil jeg øh, jo nok spørge øh, ledelsen af politiet om, altså hvordan, er, hvordan kan det være, at I oplyser noget, som er faktuelt forkert. Men jeg vil ikke bebrejde mine egne folk i departementet, at man har haft tillid til, at det, man fik at vide øh, fra politiets side, øh, var rigtigt. Fordi altså, alle embedsmænd øh, fra top til bund i ministerium ved jo godt, at der står i ministeransvarlighedsloven, og det er jo i øvrigt også sådan noget meget grundlæggende i vores politiske system, at, at man må ikke lyve. Altså, man man og fortæller, skal faktuelt være rigtigt. Men, men hvis alt er baseret på den tillid, og det er jo også smukt og, og fornuftigt og forståeligt, men hvordan kan man så gradere sig imod, at nogen lyver? Altså, sådan som, sådan som ministerierne fungerer, og sådan som justitsministeriet fungerer her, så beror man jo, når man skal hjælpe ministeren, det er opgaven i departementet med f.eks. at svare på spørgsmål fra Folketinget, så beror man jo på, at man får faktisk oplysninger fra de underliggende systemer i det her tilfælde politiet. Og, og der, der kan man sige, at, at hvis man er embedsmand i departementet, i sidste instans departementchef, så er en del af opgaven selvfølgelig at se kritisk på det, man får oplyst fra sin styrelse eller fra politiet og spørge sig selv er der noget i det her svar, som øh, om jeg så må sige ser forkert ud, eller hvor der er andre grunde til, at vi skal bore lidt i det spørge igen? Øh, Bede dem om at oplyse, om de faktisk øh, har styr på tallene eller eller fakta i sagen øh, eller eller hvad det nu handler om i den konkrete sag. Men, men hvis det der bliver hvis det, der bliver oplyst, det er noget rent faktisk. Altså foreligger der en? En, en operationsbefaling, eller, eller hvad det hed i den her sag, eller gør der I ikke? Og så, det kan man jo kun spare ja eller nej til. Og, og, og politiet så oplyser, at, at det gør der I ikke. Så er der jo sådan set ikke noget, vil jeg mene, der umiddelbart tilsiger, at man så tænker, de lyver nok. Det må jeg heller spørge en til. Men, men en af svaghederne her har jo været, at man har spurgt, lå der en general ordre? Og så har politiet mm. svaret nej. Og det vi har hørt mm. fra et embedsmænd, og det gælder både i ledelsen af Rigspolitiet og Justitsministeriet, det var, at det her begreb, en operationsbefaling, som altså er et dokument på en hel del sider, hvor det meget nøje er gennemgået, hvad skal man, hvem skal være, hvor, hvem har hvilke telefonnummer, alt den slags, og i øvrigt uh, trusselsvurdering fra PET indgår, at, at det er et helt almindeligt arbejdsredskab for politifolk. Men, det, men begrebet er der ingen af uh, embedsmændene, der kender til. Og det vil sige, de har ikke kunne spørge, må vi ikke bare se operationsbefalingen? Jo, men det kunne man måske også have gjort, det vil jeg ikke afvise. Det kan jo også være, at der er andre forhold i sagen, der gør, at man altså burde være lidt på vagt over for, om det nu var, var et rigtigt svar, man fik. Men umiddelbart vil jeg mene, at hvis man spørger, foreligger der sådan en, en, en struks eller befaling, og svaret er nej, så vil jeg i hvert fald som, som topembedsmand i et ministerium, så vil jeg gå ud fra, at det, jeg fik at vide, var sandt. Det, det vil jo være, altså, jeg har lavet sagt, man er jo nødt til at kunne stole på i et system, hvor man besvarer hundredtusindvis af spørgsmål og behandler tilsvarende flere sager. Man er jo nødt til at kunne stole på, at de oplysninger, man får fra nogen øh, herunder fra sit eget system, at, at de er korrekte. Øh, og, og, og jeg vil, jeg vil sige, at, at hvad skulle så også grunden være til, at de pågældende svarer forkert? Ja, i det her tilfælde, så er det måske for og skjule nogle fejl, de har begået. Men det er jo faktisk noget, man finder ud af, da man undersøger det efterfølgende. Altså, det er på det mange må man jo gå ud fra, at når de svarer, så svarer de, og når så man sige så godt, de kan, og at de holder sig til sandheden. Det, men... det, vil, jeg, det vil være min vurdering, Og så tror jeg, jeg ville resonere, hvis, hvis det var mig, der sagde i i det, på det men, men det her med, at man sender sin minister i samråd, eller, eller hvordan det nu måtte foregå, og, og giver forkerte svar. Noget, mm. som ikke er fylskørende, eller noget, som er direkte usandt. Ja. Hvor alvorligt er det for en embedsmand? Jamen, det er da meget alvorligt. Altså, øh, det minister falder jo på, at, øh, og det gør embedsmænd, kan embedsmænd for den sags skyld også gøre. De falder jo på, at man, at man, at man, at man siger noget, der ikke er i overensstemmelse med ministeransvarlighedslovens krav øh, i Folketinget. Altså for nu at nævne et eksempel. Bastian Friis Bak øh, gik jo som minister i Udenrigsministeriet øh, på grundlag af en sag, hvor han havde oplyst noget omkring 3GI-sagen bestyrelsesmødet i Korea, øh, som var forkert. Og, øh, og, og, og der var så gået en tid, hvor embedsmændene havde siddet og overvejet, hvordan man kunne brede ham ud af den subjektage, da de først opdagede, at det, de havde sendt ham i Folketinget med, var forkert. Og da så sagde han kom op, så sagde han, jamen, så går jeg. Og det er jo sådan en illustration af, at det der med at, at sige noget til Folketinget, som, som ikke overholder reglerne, det, det er, det er rigtig alvorligt. Ja, har, efter efter kommissionsberetningen er kommet, så har, så har man fra Rigspolitiet og også fra PET og Københavns Politi, at, der, at der er blevet meldt ud, at man, man prøver at kvalitetssikre, man prøver at ændre nogle arbejdsgange, man sørger for en, en bedre styring med forskellige ting og sådan noget. Man prøver at forbedre op øh, på forskellige områder. Jeg spurgte mm. Justitsministeriet, om man i lyset af det, der er kommet frem, i den her undersøgelse, øh, ændrer nu, gør noget anderledes. Og dertil var svaret, nej, fordi vi er jo ikke blevet kritiseret. Altså, altså jeg, jeg, det, det afhænger jo selvfølgelig af en helt konkret vurdering i det pågældende ministerium, og man synes, man har styr på kvalitetssikringen, med sagerne. Men jeg vil jo sige, at, at, at efter at have tilbragt 40 år i den centrale administration så er vores systemer jo bygget op på, at der er en meget høj grad af kvalitetssikring. Og det, det ligger jo alene i, at de er meget hierarkiske. Altså når, når, når man fra departementets side øh, spørger ned i systemet, hvad, hvad kan vi få et udkast til besvarelse af det her, det er jer, der kender sagen, så vandrer det jo igen mange hænder op igennem systemet øh, og bliver godkendt på mange niveauer. Og der, der, altså, der er opgaven jo på hver enkelt niveau at sikre sig, at det, der bliver oplyst, er faktisk rigtigt at det ikke er vildledende, øh, og at man ikke får tid og Det er det, der står i ministeransvarlighedsloven. Jo, men og om... hele, hele vores system er jo sådan set indrettet på at øh, prøve at undgå, at en minister kommer i den situation, at han siger noget øh, til Folketinget, som ikke er i orden, øh, og, øh, og eventuelt bagefter skal over og, og øh, undskylde, eller må gå på grund af det. Men alle led i den her lange kæde af, af embedsmænd, som, som spørgsmål og svar går igennem, de siger jo, Jamen, jeg har jo ikke nogen grund til at betvivle, at, at det ikke passer det, der står. Også, men, og så kan man men, jo men, sige, at på et eller andet tidspunkt i forløbet, øh, så, så kunne der måske være nogle alarmklokker, der bimlede så højt, at man tænkte, nej, nu, nu bliver vi altså nødt til at få undersøgt det her til bund. Der er simpelthen for mange ting, der lyder mærkeligt. Det, nu kender jeg altså det, det jeg siger, nu går ikke på den konkrete sag. Nej, det er med kender på. jeg som sagt, det er godt nok til at og, og sætte mig til dommer over det. Men, men hvis det nu er sådan, at der er nogen øh, nede i systemet, som at den ene eller den anden gruppe synes, at øh, der er foregået noget, øh, som de har ansvaret for, og som er kritisabelt, og så skjuler det ved simpelthen at, og, øh, at sige og lægge noget op igennem systemet, som er faktisk forkert, så, så, øh, så tror jeg, at det vil være så usædvanligt, øh, at det sker at, at der ikke, det er ikke er sådan, at man på de øvre niveauer, efterhånden som sagen var op, at man så hver gang spørger sig selv, er der nu nogen, der lyver for os? For det sker stort set aldrig. Men hvis man... Øh... Og, og, og så vil jeg jo vente rundt og sige, at, at, at, at, at sådan som jeg har forstået den her sag, uh, fra at have fulgt den i medierne, så er det sådan, at da politiets ledelse, altså Torbjørn Fode, bliver klar over, at, uh, at der er noget, som, som, som, I, som du siger, noget, der fandtes noget i et ringbind, som han ikke var bekendt med, så giver han jo straks, og da han bliver klar over, at, at politiet bliver klar over, at her er altså noget, som vi ikke vidste, og som er kritisabelt, og melder det op til ministeren, så gør så han jo også det, at han med det samme siger, så må vi have en ordentlig undersøgelse af det, fordi det her det handler om brud på grundloven, og der er vi jo oppe, om jeg så må sige i den tungeste klasse af kritisable forhold. Men og det er vi... jo sådan er en illustration af, at, at, at lige så snart man bliver klar over, at. at at, at, at, vi har, at vi står med et virkelig stort problem, så agerer man også, og så agerer man hurtigt. Og hvis du så lænder det rundt og siger, at hvis man, hvis man tidligere har haft en eller anden enelse om, at der var noget af den her karakter, øh, der var galt, øh, så, så, vil, så vil min antagelse være, at så havde man reageret på samme måde, nemlig hurtigt at prøve at finde ud af, at man op og ned i det her. Men, men hvis det er sådan, at hvis nogle politifolk render rundt ude i København øh, under en ordre fra en overordnet politimand, og, og begår grundlovsbrud, så er det hmm. vel i sidste ende noget, justitsministeren øh, har ansvaret for, fordi det er ham, der er ja, det. øverste chef. Ikke? Og, og derfor kan ja, det, man der kan ikke det. sige sig fri for sådan en fornemmelse af, at hvis man nu har fornemmelsen af, at der faktisk er sket noget rigtig skidt dernede i Københavns politi og vi her i justitsministeriet hedder de ordentligt sandhedssøgende efter, øh, embedsmænd, vi graver til pas længe i det, så ender vi med at støde på noget, som er en rigtig møjesag, som vil belaste vores minister. Men, men, men. Jeg tror, at, en, at enhver embedsmænd det, det er også, også overbevist om at klare sig her, vil, vil tænke på følgende måde. Hvis man på et tidspunkt, der er en alarmklok, der ringer, og man siger, at det her det, det, ser, det ser skidt ud, det, det, der kan være foregået noget, der er kritisk, så tror jeg, at instinkten i kulturen på Slåsholden er, at så skynder man sig at få det undersøgt. Ja, det har sagt, hvad skulle motivet være til ikke at gøre det? Fordi altså, historien om embedsmænd og politikere, der kommer i vanskeligheder, er jo historien om, at, at, at der foregår et eller andet krigssabelt, som man så ikke har ageret på, og i nogle tilfælde, som man så efterfølgende har prøvet at skyde, altså kommer op øh, øh, øh, forsøg. Så, så jeg tror, at, at, at, at, at embedsmændene, de vil, de vil sige, Jan, altså, øh, vi har stået på det, det fik jeg vide var rigtigt i det øjeblik, hvor øh, vi på den ene eller den anden måde får med, at her er noget galt så agerer vi med det samme. Så, så man behøver ikke være bange for, at de siger, puha, det har vi slet ikke lyst til at vide? Altså ligesom de der tre små aber med hænder for øjne, ører og mund? Nej, det tror jeg ikke. Også fordi, altså vi lever jo i et samfund, hvor der er en grad af transparent takket være vores, vores udmærkede uh, medier. Øh, og jo, de kontrolinstitutioner, der er af forskellige art, der er, der, er, der er spørgsmål fra folkebetændende, ombudsmand, og så osv. Risikoen for, at hvis der foregår en eller anden så bliver det som nok opdærende, den er jo ret stor. Og hvis man så, hvis det så kan vi, kan dokumenteres, at det, det vidste man, eller det burde man have vidst, Øh, så har stormerne nu været et stort problem. Så den eneste naturlige reaktion fra en departemental indbevismand, det vil være at sige, at oh, her er et eller andet, vi er nødt til at få undersøgt. Så, um, Bo det, Smidt, det, det, øh, det tak skal du have. Vores tid er ved at være gået, så jeg vil sige farvel til dig nu. Bo Schmidt er tidligere ja, departementchef i Beskæftigelsministeriet. Tak fordi du ville være med her. Selv tak. Dan Bjerregård, Sebastian Abrahamsen, som sagt, vores tid er ved at være gået. Er vi blevet klogere, Sebastian, Sebastian Abrahamsen? Har vi bedre tillid til systemet nu, end vi havde for to år siden? Det er det store spørgsmål. Øhm, der er i hvert fald blevet rettet op nogle steder i systemet, kan man sige. Det, er jo, det kan man sige, det er noget af det positive, der er kommet ud af det. Øh, hvor meget det så kommer til at betyde, det er jo svært at sige, ikke også? Men blandt andet i Københavns politi har man jo indført flere sådan kontrolmekanismer med de ordre, der bliver givet, og de svar, der bliver givet til Folketinget. I PET har man lavet nye retningslinjer. Sådan nogle ting er der i hvert fald kommet ud af det. Dan Bjergård, er du blevet klogere? Nej, det synes jeg ikke. Så håber vi, at vi kan hjælpe dig med det fremover. Det bliver ikke lige nu, for vores tid er som sagt gået. Det var Politiradio for nu, og måske det sidste ord, vi siger om til bekomstionens undersøgelse. I studiet var Sebastian Abrahamsson journalist på information, Dan Bjergov, mit navn er Marie Louise Toxvi. Tak for nu. Du lytter til Radio 247, om lidt er der nyheder.